Ai la la la la la la la ai la la la la la la A hermosura de tu la, la. Vale, vale, xa temos ao outro lado do fío telefónico a nosa primeira comunicación, como sempre, como a cada fin de semana, temos ah, sí, ao noso correspondente na Costa da Morte. Ali, eh, sempre, como un clavo, sempre está aí. Óscar, sí. moi boa tarde tarde, hoxe tamén desde aquí desde Fisterra, dentro da zona de Mar de Fora, con sí. un día espléndido soprando el do norte fresquiño pero, bueno, o tempo típico aquí un febreiro sí. eh, de maes sin chuvia, que se pode aproveitar bastante ben, ben, o, o tempo dentro aí tamén, eh, bueno, o tempo de, de gastronomía típica por aquí tamén na zona e eh,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 transmitilo por las, por las ondas pero bueno, bueno, que sabe, que sabe. igual estamos eh, no, no, panorámica de investigación nuevo. o gaya que todo esto <risas> poidámolo contar así, que ben floxiño, que non somos capaces de, de pasalo mal eh, eh, o gaya o gaya que isto continúe así, e eh, que vaya debecendo, porque parece ser que comece sí. a xa debecer si, sí, bueno, a ver si temos guarda más ahora va unha etapa moi bonita vamos, para disfrutar na, na ruga Google, sí. el, claro que, que si sí, claro claro sí. bueno, pues eh, vos para se comenzamos eh, con unha noticia no concello de Cabana de Bregantillo que está situado a ah, sí. asociación íntegro unha asociación pioneira na atención ás persoas con diversidade eh, funcional mm. eh, bueno que afronta xa o seu 30 aniversario coa ampliación da quira súa sede en Antón pues un, todo un exemplo de empregabilidade de, de moita xente uh -huh. eh, con diversidade funcional peleando polos seus dereitos, sempre loitando tamén por mellorar a arquitectura dos, dos edificios públicos que xa o primeiro, o primeiro recordo que teño eu de íntegro eu non son tan bello inda que vou in tamén para arriba como todos, non? 40, 41 anos, pois pois hai 30 ah, vou, anos vou, tá, sí?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 Adolfo que contaba a súa experiencia tamén nos institutos de como quedara parapléxico eh, pois nun accidente nunha praia, precisamente, Vaya. contando Eu xa, xa sei que vos son a mar adentro mar adentro, xa, xa, xa mar adentro, que, bueno, fala da historia coñecidísima, non? Sí. Eh, de Ramón San Pedro pues, pois, sí. neste caso, outra persona eh, que tamén, bueno, neste caso pois, non perderá tanta movilidade Adolfo, Cooper, pero, pero si sí, con toda a súa historia, non? Uh -huh. foi moi importante, pero lesos de de renderse, seguiu loitando e está ajudando moitísima xente en toda en toda a comarca, en toda vale. a zona, eh, eh, bueno, eu creo que é unha asociación que a xente que estamos eh, vivindo aquí Estamos moi orgullosos do traballo que l'han feito, un traballo moi efectivo, de dignificación, nada de pena, senón de, de leitar por direitos e de, de conseguir moitas cosas. E conse que que conseguir dar... que eso se faga medianamente normal, non? Porque... Si, sí, sí, sí, efectivamente, que a xente poda ter o seu traballo, que teñen os seus direitos, para acceder a calquer espacio público. Eu acórdome de unha das iniciativas que fui puñero aos alcaldes, Os alcaldes dos concellos en cadeira de rodas eh, para que experimentasen neles e sí. nas súas propias carnes durante toda unha mañá o que significaba ir en unha cadeira de rodas durante todo o día non polas ruas dos seus concellosivamente sí, sí, sí, sí, sí. este tipo de iniciativas que pues, estiveron tiveron por suposto puis un gran impacto no, no seu momento e, bueno, eu, eu, creo que que é merecedor... Pues, eh, tanto tempo, tanta tanta actividade feita polo íntegro, pues, polo menos estas primeiras líneas, aquí tamén no noso, no noso programa. Fantástica, fantástica sí, sí, fantástica, fantástica labor, sí, sí, moi ben, moi bueno, ben. Bueno, pois agora, se si vos parece, pasámonos ao concello de Fe, están peleando muitísimo por ter por primeira vez o seu plan xeraldo da ordenación municipal fixado se vos digo que hai aínda concellos na Costa da Morte, non ten ningún plan xeraldo Que ordene o seu territorio o sea, que, que permita, pois, de maneira marcar unha normativa adecuada ao ano que estamos non? Mm. Eh, pois, eh, o respecto de alturas o respecto de edificacións pois, dire de vos, eso non é posible bueno, pois, Na Costa da Morte ainda hai consellos como é o caso de Dumbria que non teñen normas subsidiarias, que siguen traballando con normas que lles puxo, uns mínimos digamos, que está que establece desde a xunta, un borrador ou como dindo público para aqueles que non foron capaces en toda a democracia de aprobar ningún solo plan xeral de ordenación municipal, pues teñen que estar utilizando. Mirade, vou vos poñendo un exemplo. Por que é necesario que os concellos teñan o seu plan xeral de ordenación municipal? Porque se fan as normativas desde os propios concellos, desde as propias de, de localizacións, claro. comprendendo, mellor que ninguén, Uh -huh. Pois todo o patrimonio que hai, onde se atapan os xacimentos sí, sí. arquitectónicos, uh -huh. onde están os ríos, non unha normativa que nos empañen en Santiago, que é, pois é un comodindo público para todo. Bueno, pois hai concellos, como Dombría, que destacan moitas cousas, pero que non teñen implanciar. É un deles tamén é CED. Non, pero CED está tramitando nestes momentos, de feito, uh -huh. pois, están ahora mesmo coa información pública de todo proceso medioambiental pues aquelas, aquelas fincas que se atrapan ao lado dos ríos, como lhes vai afetar uh -huh. aquelas zonas eh, que están cerca de humedais etcétera, etcétera bueno, pois pues para que vexades, que ainda seguimos aprobando plan xerais, cando hai outros conselhos tamén hai que decirlo, que xa teñen aprobados dous, hasta dous, nestes anos de, claro. de democracia local. bueno, pois pues, eh, eh, para que vexades un pouquiño, pouquinho pues, eh, tamén desde o punto de vista do, do urbanismo, o importante eu supoño que, bueno, nos concellos de, de Cataluña, xa non quedarán moitos eh, sin plan xeral, pois é claro tamén é claro, hai algo por aí que mm. que se buscou logo a verdade é que é un avance importantísimo e ademais o que estabas dicindo hai momento preciso e necesario, posto que que hasta para a propia urbanización convén que que se por aquí vai ir o correiro, por aquí vai ir a calle, por aquí é mellor, é decir, todo adevais que está máis perto de todo iso precisamente o concello, a xunta ou a deputación, exactamente. Sería todo o poder todo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 con diamantes presuizos en cada instante temos outro lado do cío telefónico a un grande actista, actor, director eh, produtor., bueno un, un grande da nosa cultura galega eh, que um, vai nos a poñer en orden a nuestra información con respecto a una obra de teatro que venga a estrenar precisamente aquí o Teatro Romea de Barcelona Ostres. Chámase Cándido Pazón Muy buenas tardes, Cándido Hola, ¿qué tal? agradecerte muchísimo que atiendas a nuestra llamada porque sé que este, estás trabajando pero bueno, solamente te incomodaremos unos minutillos Graciñas por estar aquí connosco. bueno queremos hablar de esa obra teatral que seguro que poderase interpretar precisamente aí no Teatro Romea, non? A partir do 22 de febreiro. Do 22 ao 6 de martes a domingo, os sábados dobre función ás 8 da tarde. ah, moi ben, esto venda. Esas cigarreiras se tiveron un exitazo precisamente en Galicia, non? Bueno, sí, estreouse no seu momento en outubro no Teatro Rosalía de Castro da Coruña se estivo en Santiago, se estivo en Vigo se estivo en Narón, en fin aínda faltan lugares unha vez que terminemos pola xira que se vai facer por, por todo o territorio español regresaremos outra vez a Galicia pero o, iniciamos esa viaxe en castellano a toda hora, xémoslo sempre en galego iniciamos esa viaxe en castellano ahí, en Barcelona pois pues eso a partir de esas datas que xa dixemos hmm. do día 22 a todo to día 7, non, de, de de marzo. Un bueno. para ser exactos. Así. Ah, bueno, sí, sí. o mellor, o mellor se si somos capaces de convocar a todos os galegos que estamos por aquí ao redor, pues, eh, pediremos vos que que interpretedes tamén en galego un, un, por lo bueno, menos un no, día ou no unha sesión. Sería digo non sería problema, non sei se digo ben, porque saltar dunha lingua para outra como realmente son lingüas parecidas non é sincero pero, ben, sei que se faría ese esforzo se tal circunstancia se dese, en principio pois pues, eh, nos imos preparados para facelo en castelán eh, despois de facelo pues, estes meses en galego e esperamos que, eso si, sí, en castelán pero un castelán noso, castelán digamos, eh, que se fala na coruña castelán Eh, barnizado, tuneado que terá sabor, <risas> que terá musicalidade galega, iso será a propósito porque ao fin ao cabo é a historia de, de unhas mulleres traballadoras galegas escrita, porque isto é unha adaptación ao teatro, por unha novelista galega como era Emilia Pardo Baza que no se hombre. celebran os 100 anos da morte eh, no ano pasado claro que si, sí. eh, bueno un, ten que ser unha cousa excepcional e máis extraordinária, máis tendo o reparto que tens que, que contas con grandes artistas grandes artistazas non sei se xa vi, se vimos en algunha ocasión a, tanto Tamara como ta, vou nos nomear, a ver se me equivoco sí. ti me dirás, Tamara Canosa, Susana Dans Mercedes Castro, Isabel Naveira, Covadonga Verdiñas Ana Santos e Ledicia Costa Sola. Sola, todas, casi todas de, de, da zona norte, pero unha delas é de Ourense, non? Eh, le dice a Edo Urense, eh, Merce e eh, das Pontes, ainda que vive hai moitos anos en eh, Santiago. Bueno, e son vigués, ainda que esta historia sexa unha historia moi Coru coruñesa. Coruñesa, exactamente. <risas> sí, sí. Bueno, <risas> un, un, un a cultura non ten fronteiras. Evidentemente. Como ben dicían as tan xogueiras. Si, sí, señor. Non hai fronteiras, que te dicían? Non hai fronteiras. Non ni fronteiras decí... sí, Ca... sí, tamén un dicían. Tamén un dicís en cada. Decí... Bueno, a verdade é que bueno, está, eh, eh, é unha cousa interesante o feito de que se, se diga que tamén o nos idioma sirve para comunicarse. Bueno, si, sí, no se evidentemente o teatro galego xa ten moi moi como un fenómeno absolutamente común pues nos anos 70 de, de un fenómeno normal aquí no país e cando imos por aí adiante pues, as veces vais en galego, moi poucas, e en xeral pues, vais eh, en un uh -huh. eh, Entrar en Cataluña non é moi moi fácil eu lembro en tempos pois, con outros espectáculos, ir a San Cugato sí. non lembro agora sitios así pero bueno, neste caso nos temos hai que decilo unha asociación, asociámonos eh, te, traballamos en coprodución con unha empresa teatral moi importante que é Focus uh -huh. este é o segundo espetáculo que facemos con eles o primeiro é o Electo, é uh -huh. era un autor catalán, Ramón Madaula, e esta é a, a segunda producción que facemos con eles. Nos, en principio, os traías en galego, eh, despois o que a distribución polo Estado Español leva a Focus, e no caso do Romeo, o Romea é un teatro do grupo Focus, pois tamén por pola súa conta o feito de que nos, con esta historia tan galega, pero tan universal, esteamos aí en Barcelona ten, ten un tema argumental bastante interesante, non? Que, que, que relemba pois a, a, da, a perda de, de, de, da dinastía borbónica, non? Bueno, es, digamos que sé un elemento non central na peza é un, un elemento circunstancial o central, pois, pues, é a historia das traballadoras, das da fábrica de tabacos da Coruña Sobre todo dunha delas Que inicia unha relación Que socialmente non é moi Aceptada porque é eh, A relación dunha traballadora Con un burgués, con un militar E ela conta, pensa que Posto que está aí a revolución de 1868 Cando se expulsou efectivamente A Isabel II eh, Como seguramente chegará a República Pois que as cousas van a cambiar eh? E xa sabemos que finalmente as cousas Cambian, cambian, pero en grande medida Quedan igual sí, O parecido sí e sí. moitas veces a xente cifra grandísimas esperanzas grandísimas ilusións en procesos que, bueno culminanse ou frustranse mm. neste caso do que estamos a falar, máis ben se frustrou mm. Vaya si, uh, uh, si, sí, sí, que, que tamén cousas que, que, que suceden tamén nos matrimonios normais actualmente tamén o sea que, que... Bueno, sí, algo que se pode transponer, sí, non? Si que, sí que... Sí, a esas circunstancias cada quien, digamos, cifran a sua vida en, en cualquier aspecto, uh -huh. ilusiones en, en, en procesos y fenómenos que después efectivamente producense o no, pero también hay un una gran, gran paralelismo con moitos aspectos da situación política actual da relación entre as, en fin, distintas culturas, mm. no Estado Español, en fin, é unha peça que sendo, estando baseada nunha novela do século da nove, ten moitos ecos eh, actuais, é, por un lado moi amena, aquí realmente a xente resulta lle divertida e ao mesmo tempo ten aquel outro lado tráxico que máis ou menos é como é a vida, a vida é Una mistura sí. de momentos trágicos, de momentos divertidos... E, e normalmente de ir tirando para diante como se foi. Exactamente, unha cosa extraordinaria que que ademais do, da interpretación tamén ten muitísimo que ver pois a, a vestimenta, non? Que por, eso ten, eh, sitúa tamén a, a propia obra, non? Porque eu eh, bueno, vin, no, vin, vin cartel, no cartel, sí. pois a, a, unha foto que, que, que, na que está as mulleres co, co pano na cabeza e yo Jon Adelas cun ollo tapado, é decir, Algo que naquela época era moi real, non? Bueno, eh, as pezas, cando son de época, poden retratar eh, a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de relacionarse da época, ou non, depende do estilo da peza. Neste caso, non é que se é unha reconstrucción histórica, pero si sí que ten muitísimos eh, aspectos, eh, pues, tanto formais como de fondo, que nos lembran que efectivamente esa historia aconteceu a finais do século XIX. Unha peza que seguro que vamos, vamos a disfrutar de canto tempo. Que, que que espacio te dura, máis ou menos? A peza dura unha hora e tres cuartos. O sea, unha hora e tres cuartos que non é nin curta, ni non ni... agora mesmo estou frente ao teatro principal en Santiago, onde teña outra peza, a peste, mm. e <ríe> esta dura... Esta dura dúas horas e media Joli, eh, otro, otro. Son de pezas máis ben curtas, pero neste caso tanto unha, a que imos ter en Barcelona como esta, pois pues aí eran máis longas que llevo facer Parabéns no, tamén, no. porque estamos recibindo noticia precisamente de que a peste está tendo moitísimo éxito, de verdade felicitacións por a parte que te toca e eh, eh, dallas tamén a todos os representantes pues de verdade que, que vam, vamos a disfrutar dun traballo extraordinario por certo, toda a xente que queira pode xa pedir entradas porque a mellor sí, terá que entrar na, si sí, si sí, sí, se pode, terá que entrar na páxina web do Teatro Teatro Romea e aí, pois, pues, seguir as instruccións eh, para comprarlas anticipadamente despois xa, cando empecen as funcións pois pues, tamén se poderán comprar na billeteira hmm. do propio teatro pero, bueno, uh -huh. xa, xa, xa a venda hai tempo xa que está aberta ah, Pois pues, iso, pues quería dicirte, quería preguntar xe, porque, po, por, por, bueno, eu sei de, de, de, de, tamén acostumamos a ir ao teatro aquí, a ina sí. que non sei galego, pero, eh, sei que si se piden con antelación, teñen un prezo un, un poquinho máis económico Por eso, por sí, eso, xa, xa, xa, xa, xa, compran directamente, pues, eh, teñen un prezo un poquinho, un poquinho máis elevado que as que se compran anticipadamente. Claro. Por outra parte, cando se compran anticipadamente, un pode escoller aquel lugar que a un lle interesa, e que lle gusta estar máis adiante, que lle gusta estar máis atrás, cada quen ten, sí. en fin, mm. os seus gustos. E entón, pois, se as colles con anticipación, claro. garantes que que vas a estar sentado máis ou menos onde ti queres. Está ben, está ben, perfecto. Oye, unha pregunta, como eu, eh, pois, é incómodo, ou, ou polo menos non está, non ven o canto, pero, eh, eh, eu asistim algunha ocasión precisamente no, no, no Teatro Romea a oh, mm, alguna peza de, de teatro que despois ao final saían os autores e o propio director para, mm, se si quería alguén do público, facerlle algunha pregunta determinada a, a, a todo isto. Tendes previsto algunha ocasión facer ese teatro? tipo de de de intervenciones As veces hai eses hábitos, ignoro se si neste caso teñen contemplado, tamén teño que decir que eu únicamente poderei estar eh, o primeiro día, día da estrela, porque uh -huh. despois eu estou xa eh, ensaiando outra peça, unha compañía daqui galega, mortalía, uh -huh. eh, morta accidental dun anarquista, eh, por tanto terei que eh, regresar, o sea chego nun avión, estou un día, regreso, non teño tempo nem de visitar a familia, porque eu, como, en fin, poda lego, teño moita parentela sí, sí, sí, moita sí. parentela en, en, en, en Cataluña aquí en sí, sobre todo en Barcelona e sí. en Santa María Duló e sí, sí, sí, varios sí. sitios de por aí, a, de por aí adiante sí. eh, non non terei nin tempo para iso, chegarai, estarei na rola de prensa, estarei na estrela sí. eh, collerei un avión e regresarei para Santiago, pero estarán as actrices sí. e eh, finalmente Eh, no teatro acordan, agora mesmo pues, xento decir que non nos sei pero se no teatro acordan facer en ese sí. coloquio pues, non haverá ningún problema que calquera desas de sete mulleres uh -huh. poderán acompañar os espectadores uh -huh. e sí. responder as preguntas que a xente xeira facer uh -huh. no, eu, eu Digo hecho porque asistindo unha ocasión eh, e unha um, curioso sí. non eh? e ao mesmo tempo pues, disfrutei, disfrutei co, co, coa interpretación, bueno, co que nos dicían as intérpretes con respecto o seu traballo, meterse no papel, e como facían é como se divertían entre eles mismos, sin... bueno, foi, foi curioso nunca nunca a unha cousa así uh -huh era un hábito moi típico dos anos 70 os coloquios despois das funcións despois sí. deixaranse de facer e de tres ou 4 anos para cá estánse retomando pois outro día estivemos con cigarreiras justamente uh -huh. dos días aquí en Santiago a semana pasada ainda e, o primeiro día houbo ese coloquio terminar, e as actrices e eu, pois ao terminar o a función estávamos uh -huh. no palco por respondendo as preguntas as curiosidades as uh -huh. que as veces son sobre a peza veces son sobre outras cousas 20 en fin, sí, sí, sí, sí. minutinhos porque tamén as actrices non é pero bueno 20 <risas> claro, claro. minutinhos charlando eh, eh, un pouquiño coñecéndonos máis do que é eh, o actuar moi ben coñecer a xente que te vai ver e eh, de paso por pues, darlle de que en fin, que estás con eles e eres contigo si, sí, sabes o que oh, nese intercambio de impresións o que o que eu non interviñen pero todos os que interviñeron o primeiro que fixeron foi felicitálos o sea que, eh, é, é unha, unha bueno, en xerar a xente se non lle gusta a peza pues, eh, non, non intervén porque é unha cuestión casi de cortesía non vou ir eu mirar unha peza que non me gustou e, e, e a pedir a palabra e arrancar dicendo a miro non gostou nada eh. nah, eso non se dá normalmente o que faz nese caso é marchar simplemente vamos eh, non, me, non me mesmo eh, indo a un espectáculo que non me gustou e hai un coloquio quedando marcho e fora uh -huh. tamén hai que tratar de tratarnos ben entón, pois sí, normalmente fala que la xente, pois, que lle gustou e que o fai por prazer Muy e bien, que ten obriga de quedar Bueno, agradecéite agrade muitísimo este traballo este traballo que, que nos vais a presentar precisamente aquí. Eh, bueno, ti estar moi ocupado, lógicamente. No, <risa> agora mesmo no. <risa> <risa> <risa> hasta, hasta non. Ya estás non estás oito, función. En entón, todo aquí na Rúa Nova. Ah, moi ben. Santiago bien, o da Igrexa de Santa María Salomé. Carácter. Sí, sí, yo destas de soias buen... daqui de desta de nosa capital. Eh, Cocal, desde aquí eh, saúdo e abrazo a todos os paisanos nos que andan pola outra beirada da península nada, os galegos do Mediterráneo eso sí, eu pido xe unha cousa que llevantes un bico da nosa parte o apóstolo <risa> bueno, home, a ver si, sí, tamén lleo mando teño aquí máis cerca a Santa María Salomé pues, <risa> a <risa> que me <risa> paga falta Tambén. a mi sí, sí. bicos non me faltan se si hai que repartir bicos cartos, non sei, sé, aí xa o bueno, xa o pensaría un pouco máis pero bicos os que fagan falta para sí, sí, la postolo para Santa que teño aquí ao lado e sí, sí, para esta señorita e eh. aquel señor que pasan por diante tamén den el discre. Cándido, eh é un placer e unha honra terte aquí no noso estudio, ou sea, na, na nosa homil de emisión, e eh, queremos facerche chegar pois pues, os nosos desexos de que teñades muitísimo éxito, non somente coa Rex Reis, senón tamén que sigades con colleitando éxitos con esa peste que eh, a partir do sitio eh, eh, se, eh, estarán muitísimos eh, asistentes a, a ese trabajo sí señor Moitas grazas, o éxito é poder traballar basicamente, e que cando termina un traballo con ese outro, é que os teatros estean abertos e cheos de xente. Mira, outro día aquí, un dos prazeres que tivemos imensísimos, era que de novo despois de dous anos pudemos estar nun teatro cheo non sí. con restricións, non con 50 ou 75% cheo. Eh, iso é bonito para nós, como xentes de teatro, pero tamén é bonito porque significa que parece que pouco a pouco, sí. imos saindo dese de buraco no que a historia nos meteu, e iso temos lo que celebrar, no teatro ou onde sexa. Exactamente, porque ademais a cultura non é mala. Axuda. Non, ademais incluso en termos médicos, digamos, xa que nos aquí nos ensaios da peste ou algún positivo, pero sempre se produciron fora do ámbito sí, laboral, sí, fora dos ensaios, porque sí, despois facíamos as probas trasxente, ninguém estaba contaxado, por tanto, sí, a persoa pois pues, fora na súa familia, fora nunha cea, no ámbito este noso, no ámbito teatral, en geral sí, eh, tomas as súas precaucións, a xente entra moi organizadamente, sai moi organizadamente e eu non sei de ningún foco que se producira, ningún brote que se producira nunca nunha sala de teatro. Eso, eso, eh, eh. Es, ese é a, a tema Ese é o importante sí. O feito de que podamos disfrutar Tantos artistas que eh, interpretan Como os que escoitamos e vemos Ese espectáculo enorme Que leva tantísimo traballo Non somos aficionados E temos aquí unha pequeninha eh, compañía Chamamos ya Honduriña E facemos intentamos sí. eh, imitar algos artistas con, con unha pequeninha obra Que facemos cada ano Pero a verdade é que disfrútase moitísimo eh, Vendo a grandes artistas que eh, interpretan sí, sí. esas obras eh, importantísimas. Bueno, pois pues, eh, eu deésevos que a sanduriñago é moi alto, que veña e que volva, como fan sempre as anduriñas sí. Agora hai menos ultimamente eh? tise poucas. Sí. non é como cando nos éramos pequenos chegaba a primavera, chegaba sí. entre as andureñas que se puñan pat miños noseiros. Sí. agora non hai tantas era fin, pero ainda non estamos en primavera, pero a primavera de vir, e que venhan as anduriñas e que esa vosa compañía, ese vosso grupo de, de xente amadora do teatro, xente afeccionada, esses anduriños, pois disfruten co teatro, porque basicamente do que se trata, cando unha compañía non é profesional, é de disfrutar de xogar, sí, de sí, brincar co sí, sí, sí, sí. cuando ya, nosotros aí sí. disfrutamos Intenta, intentámoslo, intentámoslo pero por eso tamén o que te, intentaremos tamén é eh, achegarnos precisamente o día 22 de febreiro, a esa estrela eh, fantástica que, que agardamos que, que teña uh -huh. un grande éxito aí no Teatro Romea as cigarreiras, non? cigarreras eh, en castellano, cigarreras claro. en galego as cancións, que hai 4 cancións serán en galego eso sí, o resto será en castellano pero as cancións serán en galego e uh -huh. o espírito e a musicalidade será en galego absolutamente tendo a Cándido como director, claro lásicamente, uh -huh. y as es que están unha bueno, aperta grandísima a todo o bueno, equipo igualmente, eh, igualmente. Moi eh, agradecerche moitísimo que perder estes minutinhos connosco ah, perder non, ah, a... gañar, gañar <risas> bueno, a seguir Coyaitando éxitos Eso, Vale, Tras... saúde, que va tú muy bien Saúde, muchísimas Saude. gracias Saude. Hasta luego Saude. Saude. Vamos a despedir a Cándido con música Como sí. hacemos siempre, para ir adubiando Este no es problema Venga teneua ansa que va unha pequena ansa que una canción que interpreta un Joan Eiri, uh -huh. eh, me parece que está a otro lado de Telefónico. Esta pieza eh, está interpretada por él, pero pertenece a un poema que le envió un, no, un amigo común que se <risa> llama Suso, Suso Díaz. Díaz. ¿Eh? Suso vamos vamos a dar algo a estar. Muy buenas tardes, Joan. Um, Boa tarde, boa tarde Moitas grazas por, por atendernos Estábamos coitando estamos coitando aí Rosiña Que que é dese grande traballo Que, que, que nos chegou um, Aí pois, uh, Comezando o, o ano 2022 Felicitarvos Tanto a ti como a, como a, o, o compositor musical Pero como non, tamén a Xuxo Moitos parabéns uh, Moitas moito, moito, grazas, si sí, É sí, un traballo que se temos Necesitamos Tenemos tenemos problemas de audición. ¿Sí ahora? Ahora si quieres, si te si, si parece, no, no, ahora mismo un poco mejor. A ver. Sí. Sí, sí, ya te escuchamos ahora. Bueno, después, sí, aunque yo disfruto muy chiquito con la actual es un trabajo que hicimos como te porque si mal non... no me erro es la primera vez que se impuesta la lista de un poemario completo a... sí, pues, que um está la, la memoria de Di, el... Mira, Joan sí, ahora sí lo estoy ¿Es Escoiter ven a mí A aquí perfectamente Vale, pues ahora parece ser que que bueno decimos el técnico ahí un momentillo que, que teníamos posibilidades de, de de volver a chamarte y así pues eh, mejoramos la comunicación ¿vale? corto seña Pois eh, acaba de dicirnos o técnico que, que se cortara entonces que intentaba chamar para que poidamos eh, eh, falar de ese traballo que, que fixo un conxunto con, con, con suso días. ¿no? Bueno, a, a, a, a música é doutro do grande eh, mmm, do outro grande compositor que se chama Nacho Valera. Uh -huh. eh, a música é de Nacho Varela pero a interpretación a, canta precisamente pois X e Iri que este é o último traballo que publicou, me parece, pero que en realidad é ten xa moitísimo... Estes poemas son poemas de, de dedicados a rosaría de Castro. Sí. Morro Rosalía, non? Pero é... Ten moitísima producción e ademais é unha... Bueno, é fermoso, non sí, contar sí, sí. Con, con personas que que que podemos llegar pois pues, tan tan tan bien, eh, que de verdad pues ahora hm pues, estamos disfrutando de esa música. estábamos escuchando Ai Rosiña. Ai Rosiña é un poema dedicado a Rosalía, se contén entendido, se si nos informó xuso. É é canto precisamente xoán, verdad? Mira, ahora... eh... dinos xoán. Mira, eh agora un poco, un poco un pouco baixo. ¿eh? dar un número de teléfono. Perdóname, mil perdón. Espera, cambio de teléfono, es que este no escuchaba un poco. Otra triste son la campana. Come on! Ya está, ya está realidad a a todo esto. ¿no? Vamos a la. Agora si, agora si. Agora que cambiar de móvil, collímo do miña muller porque porque me me parece que anda un poco un pouco floxo, pero bueno. Tes que tes que por supuesto a vos a vosa audiencia. Dime, dime. Pois que nada, que estábamos hablando de que este teu traballo pertence a a un son cuatro pezas que que musicou precisamente ese gran amigo teu Nacho Varela, un grande compositor sí, sí, pero sí, que sí. o que canta chamase Joan Eriz Si, sí, bueno, si, sí, si sí, sí, esa, esa sorte de que, de que eso, de que eso pues mira, en eh, algún sentido pues me dice a Joan, vamos, vamos a hacer esto ¿no? sí. Pues si, sí, fizemos os eh, 4 temas que como ti ben sabes eh, son 4 temas que teñen unha autonomía propia, son teñen un selo propio es decir, eh, como si posiblemente hubiera dentro 12 de eh, 4, 4 discos, entende son totalmente diferentes uh. Tiñamos pensado quitar... Bueno, porque isto é a primeira entrega, ok? Xa sí. eh, Tiñamos pensado eh, que celebrarán catro cancións máis Pero como é todo COVID sí. Pois pues complicáronse moitas cousas Porque se si, si un que non sei que Outro que se contaseou O sí. estudio de grabación E sí, sí, sí, ao final dice Está acabando o ano E imos quitar isto Porque penso que Non sei Que ten, que ten fondo Xa uh -huh. Para, para, para, para poder, poder grabálo e eh, presentálo e así o fixemos, non? Pero na espera de, se de, si Deus quere facer unha, unha segunda parte, porque, de, de feito, isto eh, saiu en novembro, eh, grazas a Deus está tendo unha aceptación, en verdade, Bastante bonita, ¿no? Parabéns, parabéns, muchas sí, felicitaciones, sí, de verdad que esas cuatro piezas ya revamos repetidas varias sí, veces, eh, eu, eh, tanto, eh, disfrutamos sí, de la... sí. Por cierto, quiero che decir que desde desde Brasil, un tal Cristian Sales dice, "poder poderosa voz ten ese cantor." Ah, pues ah, muchas <risas> gracias, eh, esa eh, más de los canales de comunicación, sí, ¿no? Bueno, bueno. bueno, eh teño yo siempre que digo que teño que teño suerte de, de, de, de que son fumador, eh como coño fumar <risas> tantos <risas> polos seguir cantando. Non, pero si, sí, si sí é certo, non, eh estes estas cancións levaron son catro cancións, pero levou moito tempo gravalas, eh. Mm, claro. Si que comenzamos solo polo mes de febreiro do ano pasado e vale. rematamos a, a finais de outubro, porque este foi un traballo moi minucioso claro. con todos os inconvenintes de desse puñetero covid, no que grazas a Deus claro. padre, que por fin ímoslo superando isto, pero se fixo con moitísimo carimo como se moitísimo agarimo, eh, con con moito amor. A nosa cantora máis universal, que é dicir Rosalía de Castro, no? precisamente aí, aí, precisamente aí, aí... o o, o, o CD que nos chegou eh pon ese título Amada Rosalía, no? Sí. Sí, sí. eu tido homónimo do, do libro de do poemario de Suso Díaz. Non sei, okay? sí, sí, sí. Eh, Suso Díaz neste poemario, se si manolo recorda, hai uns 85 poemas. Sí, sí. Eh del <risas> eh, entón, aí, pues, buscamos porque todas as cancións A mí me dá a impresión de que de que estos poemas el opo no, no no preámbulo estes poemas nasceram para cantar, non? Sí, sí. para cantar, son como cancións, hai moita hai moita hai moita música, moita, moita música dentro de esos poemas, no poemas como sí. co, como xa pasara no traballo anterior dos poemas de Toño Núñez, sabes, dos ah, poemas sí. amor outono. Entón había moita moita moita música. Que pasa es que a mí me un pouco, perdón, decidirme. Porque, claro, cantar a Rosalía non é, non é doado. Eh? Tos, uh -huh. Rosalía ten unha proyección, como ti ben sabes, non só en Galicia, sino no en mundo entero. Eh? Sí. Ten millóns e millóns de seguidores. Se sí. isto si en Galimos, que por primeira vez es, eu sei que houbo e siga vendo e eh, moitísimos poetas que adican poesía a Rosalía de Castro, non sei uh -huh. recordar, desde sí. Curros ata ata Pimenteiro ou ata, ata Federico García Lorca, sí. eh, pero un, un libro adicado e escrito na súa honra. Sí. Si alguén me pode dicir se si existe, eu nin su xirinéu o coñecemos. Estocado é eh, un compromiso maior porque por primeira uh -huh. eh, non é unha canción, non é un poema. Uh -huh son claro, claro. Sí, poemas, he un moitos poemas. É arriscado, é riscado, é un traballo que que en valor, ah, xa está posto en valor. Rosalía é eh, un, eh, un referente para todos os galegos e eh, para todos bueno, sí, os que se sí. consideren poetas eh, precisamente teñen é eh, eh, obrigado lela, é eh, eh, eh, obrigado coñecela. Por lo tanto, eh, o que te dices, é eh, un risco que sí. eh, poñerse eh, diante do, do micro para poder cantala, ¿no? sí, eh, sí, pero sabes o que pasa a min, animo me porque non sei, sabes, que, que, que Suso, Suso é, un, é un namorado de Rosalía in, sí. in, uf, sí, sí, sí, inmenso, sí, sí. non? Eu penso que Rosalía é de Rosalía é de Federico García Volca sobre todo sí, é, é, então, de, el, sobre ele, sí. Era parte de ser un grandísimo poeta, non o vou descobrir porque eh, está aí eh, ama moito a Rosalía sí. Ese amor por Rosalía ainda eh, transmitiu moito a min eh, influiu moito en min entón, eh, cando canteas canteos sobre todo de, de cantarlas con corazón, porque ¿sabes lo que pasa? o que pasa es eh, que cuando tú por ejemplo sabes que eh, también versiono en galego grandes temas universales hmm. te usadas, ¿no? sí, entonces sí. cuando haces una versión de un tema universal, es una canción que quizá conoces, entonces tienes unas referencias, por ejemplo en es My Way cada vez algo, por, ah. por citar una canción sí, igual. Sí, sí, sí. Entonces, es igual, es brillante una canción inmersa Pero es un tema que siempre te se conoce, cuando cantas una cantiga popular, pues a todos tenemos en la mente tantas y tantas cantigas populares riquísimas que tenemos en la nuestra cultura, uh -huh. pero cuando cantas una canción que un hombre, en este caso, en este caso Nacho Vargas escribe para ti, con sí. un, una poesía totalmente desconhecida para ti. Eh, esto tienes que interiorizarla, vivirla, estudiarla, uh -huh. buscar el jeito de interpretarla, o sea, de hacerla tuya. Uh -huh algún xeito, non sei se me entendes, de, de decir oi, pero... vou cantar isto, pero vou a entregarme en, en corpo e en alma, vivila, sí, sí. E, intentar cantar coas cordas do corazón. Non sei se é algo así, pero ho intenté. E, bueno, os resultados, de momento, levamos moi pouco iño tempo, pero, de verdade, que se está, está se refirindo eh, tanto polo, polo, polo no oído cultural, como, como no oído máis importante que o povo, que o que se pode facer, crecer un traballo que faz, Pois sí, sí, estamos estamos contentos, muy contentos, sí. Pues esto. No, pois eu eu digo neste disco, sobre todo, Aha. que lle puñaches todo o corazón, eh? todo sí, ese sí, cariño, sí, sí, ese, sí. ese sentir sí. de Rosalías, si vivir a Rosalía estaría toda contenta. Por eso, sí, por eso sí, sí, en sí. primer lugar a Irraxiña, ¿no? Para sí. e que... no, eh, no, aparte sabes, hai unha cousa que para min parece me parece me moi eh, importante que que en que que intentamos dar, se te fixas, intentamos dar, entre con toda a miha humildade, unha nova imaxe de Rosalía, como se si hubiera outra Rosalía. Sí. O sea, a mí, o que conhece moito a Rosalía, te, te, te me contado, que esas cousas que se dí, que Rosalía era triste, sempre sí, melancólica, no, no, Rosalía parece ser que era unha persoa alegre, Guapoçao obviamente como como poeta que era era muy sensible, no sé si hiperestésica, pero era muy sensible, pero incluso hasta simpática, si si lees a su poesía, hay cosas muy graciosas, y muy simpáticas, bueno. sobre todo sobre todo en en cantares galegos. Sí. Entonces, está empezando por la portada del disco, que es un cuadro Penso que fermosísimo que de, sí. de Brozo Un, un pintor contemporáneo dela de sí, sí. eh, Penso que foi un acerto Porque porque todas as imaxes que temos de Rosalía eh, Son un pouco estereotipadas Un pouco uh -huh. Pai sobre punto de vista, cuidado eh? Sí. Eh, Entón eu pedí un E dixen, bueno, obviamente A que debía figurar na portada de Rosalía Porque o traballo é ela Nos fixemos o traballo por ela sí. Por o noso amor que sentimos por ela eh, no, A nosa admiración Entón, eh, eu falei con, con amigos, eh, sobre todo, toquei un que aprecio moito, cotes con Ixer, que é Saquín Marín Formoso. Hombre, ah, un grande... Bueno, un gran... Grandísimo. Entón, sí. mira que a negrada máis bonita, bueno, e dicen, oi, Saquín, eh, que xa me ten facel, feito unha cousa así, moi interesante, e eh, dicen, oi, por que non te animas a facerte algo na portada de Rosalía? E me di el, con Rosalía non me atrevo. <risas> Qué grande, no. Entonces fui cuando presentélle esta, esta esta este cadro de brozos mm. eh Elisomés, este, este é o máis auténtico, porque aí está a, a Rosalía máis real, máis auténtica. Sí, sí. Entonces, pois, xa a partir de aí, pois, oye, eh as cancións tamén intentamos que fóran eh, de algún xeito tamén diferentes, mm. con arranxos actuais. Mm -hmm. Con, eh, bebendo moito no pop en outros estilos musicais pero con moita reminiscencia da música da música popular galega e inclusive celta ves que hai, hai, hai instrumentación galega hai violín, hai acordeón entón, sobre todo na, na canción de, de, de, de O Són da Campana O triste Són da Campana uh -huh. eh, entón, intentamos eso non? De, de, de, de abrir unha fiesta de algún a unha nova Rosalía non sei se esa será, pero eso por lo menos intentamos De verdade que saíbos un traballo eh, cativo que como ti dices, ten que ampliarse. Eh, hoxe, esos eso, esperamos, esperamos, esperamos. Como... esperamos. O que pasa é que este este Covid complicou as cousas desde o xeito que, sí. vamos... Pero bueno, estou estou como quere, pues, pero por suposto eh, que hai tanta, tanta, tanta música dentro des poemas de uso mm. que sería sí. un amago non facer unha segunda parte un pouco máis un pouco máis completa, non, por menos con 4 ou cinco poemas máis. De verdad es que... Mmm nos sentimos orgullosos e eh, para nós é unha honra uh -huh. contar coa vosa colaboración que sempre que vos chamamos eh, estades moi atentos a nosa chamada eh, amablemente uh -huh. nos saludos, eh, nos recibides non queremos incomodarte máis de verdade non, por, certo... por, por favor, foi todo, foi todo un prazer eh. e ademais tive ti, ti a sorte de escoitar a entrevista que dixísse si desas uso sí, eh, sí. encantoume, por certo unha entrevista magnífica sí, é un gran magnífica. amigo, amigo sabedes que sempre vos recibo con sú margarimo e eh, eh, bueno, e eh, moitísimas grazas eso ahora, eh. só nos queda se si dous quede, se si isto non lo permite facer a presentación oficial eh. a queremos facer en na mesma casa de Rosalía, sabes? Aí ah, eh, recibirá con moito garimo a Anxong a enxon, que a, no? a a tamén sí, queremos sí, moitísimo e sí. apreciamos Sí que nada máis parece que é moi amigo de, de, de Suso sí. Então facer a, a presentación aí Eh, inclusive eh, está pensado no meses de abril porque están, están reformando sí. o pequeno auditorio que te que teniamos alí, sí, sí, e eh, facerse un concerto máis completo alí, e eh, bueno, a partir de aí o, o que veña. E eh, sí, eh, sí, despois, pues... por suposto, vou a facer dous, vídeos de eh, promo con dúas cantigas de momento que van a ser seguramente eh, que Ai Rosiña sí. eh, e o triste son da campana, que isto como di sí como vi usó esta canción arrepía, arrepíe arrepíe pues vamos a poner de despedida por muchas gracias gracias a ti Xoán gracias por ya ya mandaremos salutacións a Shaquín Marín que por cierto a esa caricatura grande qué grande qué caricatura que te fixo vamos faite grande también Sí, sí, sé sí, sí. que grande <risas> qué grande, qué grande. Como, como artista e como e como persoa, posiblemente posiblemente digo se eh, no entende, non entendo moito eso, que o máis grande caricaturista a partir desde Castela que sae ¿no? sí, sí, a, a... <risas> <risas> decir, eh, Ar Armando, moitísimas grazas que que vemos te a ti, una, una entrevista Joan. con él eh, dice, ah. cuando, cuando entregó todo su, ¿Sí? o sea, toda su documentación para uh -huh. un Parlamento de Galicia, de, sí. de verdad de que mm, él como persoa non sómente pola súa um, capacidade artística, sino por como persoa extraordinariamente sí si un ser é encantador, ese pedico <coughs> se chama Mestre, ese me carallo, su Mestre no me toco so carallo. <coughs> por favor, xe aquí, por favor. É <risa> moi grande, sí, Va, sí. a decir como artista está aí, como persoa, é unha persoa sí, grandísima. No grandísima, vai a formar xa forma parte da da, da nosa cultura sí, nun <coughs> un custo moi moi elevado, Sí, señor, sí, señora. Pois pues, Xoán, bueno. moitas grazas por axudarnos deste xeito, pois a, este jeito, pues, a, a seguir este programa con máis agardimo. Moaña. Moitísimas grazas e eh, un aperto moi forte á vosa maravilhosa audiencia. Eh, siempre mismo, a ver si por fin pasa esto y tal, eh, hacemos un, un concierto por por la por Cataluña que teño estado muchas veces. Pues, pues muy bien. A fuerte, Hasta luego. Chao, gracias, gracias de corazón. Chao, chao, chao. Tocan tocan amor os corpos o amor do silencio triste son da campana o oh, triste son da campana a chamar a da ausencia percorre os caminhos o encontro as almas que traballan o Estevo. triste son da campana, saco sanco dos pensamentos ledos, es pedazo abono. Meu Deus, o sofresa do ver que non vi a guardar Por triste son da campana ficaba un deslizó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 Bueno, pois pues xa estamos un bocadinho máis adiante da, da segunda hora, pero, como sempre, temos que conectar cos ancares de lugueses, non? Sí, sí, sí vamos alá. El Allah da miña A nosa correspondente Fernanda Fallana Neira, que por certo hai que felicitarla porque bueno, si non sei se mandou a, a internet ou se mandou a televisión, pero esa paga pena. Paga pena vela, eh? eh claro que si. Sí. A foto, non? É eh, unha foto que despedindo día, pero <risas> despedindo día en un lugar máxico, en, un... en, en, querido... en un momento, un momento especial. Pois, eh, sí, sí uh -huh. moi especial o, o rematando o que a xornada cun día de sol espléndido e uh -huh. ese lugar que, que vos quería comentar ¿no? aunque se chama pena furada e uh -huh. bueno eh, aunque resulte así repetitivo o un símil fácil <risas> é un, un marco incomparable para facer unha fotografía, non? Porque eh, Pero é eh, marco incomparable, pero aproveitando precisamente que o sol vese por debaixo da da desa de, eh, de pena, non? O sea que, que, que, que sí, ve, lo que, que se ve perfectamente a posta de sol. Si, É decir, <coughs> hai que estar aí no momento oportuno, <coughs> no momento xeitado. Bueno, pois, pues, sabes o que podía ser para Para Bense felicitación. Exactamente. Moitas gracias Pues esto, esto Fernanda podese decir que aos... eses ese es que se van a casar que se casen pola iglesia, que se casen polo juzgado por donde queiran ou iso parece que van a vivir xuntos se queren ter unha, unha fotografía de recordo que mellos sitios que estos buscar sitios así Claro. Sí, pois si sí que é un sitio, para aí non sei en si subirá moi ben coas tacas, pero bueno, podes subir. quitar, o que pasa caitos. <risa> bueno, pois que poña botas. <risa> <Bueno>. <risa> eu, eu, eu feliciteite, de verdad que eu, que, sí, que te, no, no? Fel, fel, felicitarte, pero que, que bueno, o fotógrafo que estuve estouei detrás tivo que, si. <risa> sí.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 que a Asociación Patrimonio de bancares mm. fixo un libro de que me parece que vos teño nomeado que é Pedras, pedras con Lenda mm. onde os, o, todas as pedras así rocas ou con alguna historia de, do que é a zona toda dos Consellos dos Ancares de Cerreá, mm. Navia, Cervantes eh, pois eles foron eh, facendo unha recopilación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 porque o demo dun puñ dunha puñada eh, furou a pena uh -huh. o sea que, que igual <risas> <bueno, Vale. risas> a lana miña aldea hai un sitio que bueno, tocando a propiedad da casa hai unha rocha que forma asiento, ¿no? como se si fora un sofá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 Porque mesmo máis disime, solo non vayas, porque o camiño está daquele xeito. E Antón pois fun con el e di lle, "Como vos esto? isto?" Di pois, porque yo escoitei a bóllelli e preguntei." Noi ve, moi ben. Bueno, que hai rochas en Galicia para, sí. para descubrir, eh, para disfrutar. No, eh, paisa... sobre todo, pois, pues, sobre todo nesta zona de Becerrea, porque sí. xa vos teño comentado que pasa unha beta de caliza, a sí. única en Galicia, eh, que pois pues, que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 Outra pena nun, nun povo que se chama as cabanas Se sí. utilizan para... Mira, que é no mismo sitio que isto Prácticamente, pois, eh, a uns centos de metros Pero claro, sempre ten outra orientación tal Que utilizaban como reloxe solar sí. eh, Tamén porque aí dá o sol Até a sí. última hora do día E poden un pouco ver a, a incidencia e uh -huh. y calcular a hora e a utilizaban antiguamente pois pues, para ver que hora era, ¿no? Uh -huh. sí, para sí. controlar o tempo. Muy bien. E aí necesito que distiloixas que pretiña a miña casa, pois que de onde eso xa pertence o concello da A Sagrada, Hai unha fonte que lle chaman a Fonte do Carballín. E dicían mi avó nos levaba alí cando tiñamos tous outos firino, ou algo así. Esos Dizía que tiña eh, curacións... Que tiña... Que, que... que, que curaba, vamos. Ah, uh -huh. A auga... Ahoga... <coughs> Milagreída. A auga medicinal en Galicia te, temos a punto de hacerla. A... Sí. Ah, hai, hai a punto de hacerla. Escoita, a, a tua participación nese grande traballo que estás facendo é eh, eh, importantísimo, pero se o atende rematado para poder participar, non?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 Ah. No? e mira, que tamén eh, estivera aplazada foi precisamente hoxe, tuveron un día precioso eh, fresco, eh? hoxe ahora a tarde quedou fresca además hai aire e eh, contaron con casi 600 eh, participantes eh, entre o sea, vehículos a motor entre todoterrenos uh -huh. coches, o que serían coches eh, motos eh, uh -huh. 600 600 eh? Fixeron, bueno, xente de toda Galicia Porque o Inda, pois pues, estiven falando así Con alguén da Costa da Morte uh -huh. E comentaban, bueno Que eh, comen eh, desa, aquí no, no mercado de Gando De Becerrea, teñen o que a carpa que O interior preparado Que serían os, os boxes ou sí, sí, sí, sí. Pois estoy aí E dan o desayuno, a uh -huh. comida E agora van, van cenar E din que, que bueno, que é espectacular En cantidade E calidade a, a comida fixeron mm -hmm. pois máis de 100 camiños co vehículos, eh. máis de 100 camiños ui, máis de 100 km de camiños. Uh -huh. Máis, máis, igual só 50 eran agora pola, pola tarde, non? E, e bueno, pois mira que tiveron que aplazala polo Covid porque iba a ser, me parece que o mes pasado eix coincidiu de, sí. e xa pois o final puideron a celebrar e empezamos a volver a ter así os oh, pois, tras... acontecimentos non? Que é para celebrar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 De verdade que, que, que sa, cada vez que que que as persoas que temos ali co Next sí. en Galicia sempre nos mandan un show Si, sí, sempre sempre. Si, sí, tamén te... hai unha forma que temos de achegarlles, verdade, estas paisaxias, estes lugares. claro. claro. Eh,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 Bueno, se si tes algunha cousiña máis, canto te queremos entreteer demasiado, que sabemos que tes que, No, te... no, nada, eh, non no é un entretemento, estou moi a gusto falando con vos pero, pero nada, se queredes xa pois quedamos para a semana que ven. Moi ben. Moi ben, Fernanda. Moitísimas grazas, Fernanda. Que sigas disfrutando da semana ese. con ben, ese si, eh, eso, por uh, se si a natureza quere descargar un, un chisquiño de auga tamén que sexa vida Sí, super, que sea por la noche. Eso. Choba, pero Pero bienvenida. Sí, es sí. Eh? Pero... Eh, eh, para que regue como dividir. Que ante <risas> que veña Engorde Eso. Eso. veña. Pues la... Hasta, Hasta luego, chao, chao. chao. Vamos a despedir a Fernanda aduviando programa con algo sí. de música, música ¿no? Veña, no. vamos a la.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 Pero ámala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 armando muy eh, eh, eh, audiencia de nuestros queridos oyentes. de siempre sí. en galicia claro que sí la verdad es que que tenemos a suerte de, de que hay mu muchísimos seguidores en este nuestro programa no solamente de aquí de Cornellá y eh, alrededores sí. sino que pues como ya comentamos antes mandamos y seguros muy cordiales precisamente a, a mm,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 Eh, Bueno, que é unha satisfacción persoal ou polo menos nosa como como como a, a, no sei afici aficionado a esa radio que que que haxa xente que nos escoita, nada máis que ese é que si, sí, sí. Bueno, como como foron este como foi este tempo que por tempo comentamos aí un momentiño con Fernanda que este tempo eh, parece primaveral, non tendes chuvia, e sí. un pouco de frío, sí. pero o asunto non si, sí, hasta a ese queían todo en toda España e bueno, suposto en Galicia, claro. Claro. Eh, eh Chuvisca algo así de mañá, bueno, o, o típico orballo naiva mm. que ven así, mm. pero mm, non non da non da choidaón entón, pois pues, bueno, pro campo non é bon tampouco. é right. eh, demais... Ademais, pois pues, pues, agora hai un refrán das Candelarias que non me acordo ben Candelarias, sí, sí. perdón Cando chove por Candelarias non me acordo agora ¿no? sí, eh, sí, eh, sí. eh, Son dicir A mellor Armando sabe o mellor camín eh, Algo así Porque <risa> é, é típico de por aquí da zona Si, sí, eh, pola Candelaria É eh, cando se casan os paixariños sí. Eso sí pero había algo que decía que cuando por la candelaria chove, eh... que decir que me... Bueno, me sí, sí. Algo, no me acuerdo. Algo así. No, bueno, no pasa nada. Esto, sí, no sí. sé D si Fernanda... D digo hecho, digo hecho. Por la candelaria se chove eh, sí. e venta, inverno entra. Se chove e implora, inverno fora. Sí. Eh... Y por lo vierzo, ahora, ahora que se me deja la cabeza, por lo vierzo, pues digo qué para la Candelaria, una hora, una hora más, para la partida Candelaria. Candelaria sí, no, no una hora, hora más. más. Sí, sí, sí, sí. Algo así, una hora más. ¿vale? Ten, Muy también bien. También ¿no? es una ripia, eh, que pasa que no digo así, pero ten ripia. Ten... Sí, sí, sí. Bueno, sí. Eh, eh, nada, eh, no sé si Fernanda falou algo. Hay una cosa que, bueno, yo como estoy aquí ahora de tamén no, na, no, nada temos unha asociación aquí e sou o presidente da reserva da, da, na reserva do, da biosfera, non dos uh -huh. sacares. Eh Eh, estamos un pouco descontentos porque porque mm. eh, eh, eh facer un, un parque eólico sí, en plan sí. bruto, non sei se falou algo Fernanda do tema ou non, temos comentado tamén, en, ben, en varias ocasións que que voz bueno, de Galicia pues, fai, fai moito, sen sei onte ou claro, te, teño que informarme mellor, pero logo, o sea, para un sitio que está considerado pues, unha zona de, de reserva de biosfera e todo isto que planten que planten un, plante un un, un, un parque eólico único, sí. que, que ademais colle toda a zona digamos de, Cer, de Cervantes Navia e, e, e a parte de León tamén o Sancares Leoneses uh -huh. e, e incluso creo penso que, que, que parte do Cobrelo, o sea que fai unha unha un,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 Si sí, si, sí, é lógico, é lógico que que o povo se conciencie con respecto a ese traballo posto que que non está ben que que salgan, que xe adiante. No, porque unha la la maíz... de muiños aí que que claro, dan aí facer moitísimo dano, moito dano que, que perdi. Claro, hai que andi que tal, vamos a ver, en xa o sea, que non é perigoso, que tal, que isto ou outro, vamos a ver. Eh... fai pouco ano, feito anos ou así, la llavase, la llavanse moitos se... eu Penso que é unha aí si sí que penso que é unha parbada, non porque querían facer unha tirolina que, que unía a a Riviera Sacra de Lugo ya de ya de ya de mm. penso que sería bo, porque eso non non sei incluso ecolóxicamente non lle vexo mal ninguno. no si, hai moitos países eh, Eh, é moi bonitas ademais mm. nun non sei eu, eu penso que é un xeito de, de eh, sin embargo pues ante eh, ante estas cosasusa unha tirolina pose pues, é un ponte para pasar para pasar para pasar e pasear a xente non, sí, non sí, é para sí. eh, creo que dentro iba dentro dedo do duque a pena de mata, mata, de matacais que se di sí. que sería alien a Riverbera sacra bueno pues máis ou menos ou até outro mirador que hai de... si sí, tamén chamase mirador de Matacais bueno mm -hmm. pois pues, pois pues, pues, bueno parece que bueno, se pusieron esto mellor Sara Inés si non está oído algún pois pues, nos podería informar mellor porque ela estaba bastante interesada en eso e eu estou, estou totalmente de acordo non de que se mm -hmm. eu, de que eso lleu lle dá vida porque ademais é moita xente que que se achega A, a ese dos miradores, tanto de matacais como do duque, os nos fines de semana, pois pues, eh, pues, porque ten unha vista preciosa abaixo onde están os catamarás e eh, eh, ten unha vista tamén da, da sí. dos viñedos e dos donbales do sí, sí, sí, sí. e eh, eh, tamén é reservado vías da biosfera, porque é eh, da parte de de biosfera da parte digamos do, do que é a riira Saca que está uh -huh. tamén reserva de biosfera. Eh, entón por van bueno, pues, aquí estamos, estamos nesas, está ben, o sea, sí, sí, sí, sí. Eh, non sei, non, non, hai cosas que vamos a ver, a faixa de 15 anos o que máis eh, mm, apareceu por aquí e ademais, a, mm, ademais hai, hai xente que que que falou que ela se identificou a, a esta empresaria importante de España a, a, a Alicia um, Botín Ah, das por Exactamente. Então veo parecer que con <coughs> marcaron unha aldea, aldea de Muruais, mm -hmm. de Muruais,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 Ah, pues bueno, no que nos chamamos ya Cordiña de Rao ¿no? Que mm. toda a que arribedor do Terrao, pues na parte alta, que queda Murúa e esas, que é unha aldea xa abandonada desgraciadamente, como outras moitas cae a Cordiña, porque pola Cordiña, bueno, pois pues, tiña que haber ido unha carretera que é a vai a Rao, porque Rao, digamos que é como un concello dentro de Navia, digamos, volvemos. Mm, mm, Chegou a ter mil e pico de habitantes e coche de liña desde Navia a Rao, non porque porque era un era Había moita... O, o sea, era a, a parroquia máis potente. Sí. Né? Casi podía decir que era outro poncello, va. Pois... Mm, pois aí comprou a Aliza Copobles... Coplovis a aldea esa. E, e incluso, pues, meteron unha máquina, fixaron unha especie de pista e tal bueno, paralizos porque las quisieron, segura que él, bueno, las quisían, pero a diputación simplemente pues bueno, pues si una denuncia que bueno, que podemos pagar incluso pues cualquiera de nosotros, un, una denuncia sí. casi simbólica. Um, ya estas cosas pues pues bueno, um, eh, cuando cuando un, a unas unha estas grandes empresas de tal se lles mete na cabeza pois, pois, pois, pois mm. pues, saltan as as as saltanse todo eu estou bastante desilusionado por dicirlo de unha maneira así non deseo outras cousas máis brut, brutales non? con, con a, a, a actitude non porque isto en calquer país eh, por, porque a, a ecolo, a, a esta zona perdón, esta zona dos Ancares vende moito como calquera zona como a Ribeira sacra non mm. o sea, ben, no, no plan turístico precisamente por eso porque está xamente pues pues protegida uh, si deixamos entrar nunis eólicos deixamos entrar outras historias raras por aí poñamos por caso macrogranchas ou sí. algo así pois pois entón xa ando de macrogranchas macro quedo abrallado eu teño casi todos os granxeiros de Quidenavia que son os, eh, Armando Coñece Ben pois son trancheros de, desde sen desembacas como moito sí. ou así eh, bueno, esta é unha agricultura heroica, se si tú queres, porque porque sí. mata nos bastante impostos, eu coñezo a, si sí, incluso a, <risos> a Mugares, a Ana de Molmeano, creo sí. de de Villaverde, así que son... As que leaban o, o, o Timón, eh, verdadeiramente, pues, pues um, algunha vez, a mellor, a, a ocasión de, de, de entrevistar alguna, pues, pues, pues, sí. pues sería interesante, porque... Bueno, pues poden esponer máis en situación, non do que sí, sí, do que son este tipo de granxas que non teñen nada que ver con estas outras, como unha que viñeu en Aranda de Oro, onde non hai eh, un terreno, terreno lampo totalmente, sí. e eh, eh, hai unha granxa unha granxa que creo, sí, creo que é de Pascual ou algo así, ¿no? sí, sí, sí, sí. Decir, empresa porque non sei pero que hai unas 20 a tantas mil vacas que non é nada, non, non é, é pouco, quero decir, sí. eh, eh pues, un estado pues, pues, deplorable, non metidas aí encaixotadas caixotadas, eh, sí, claro, pues, sí. la, la como se si fueran máquinas, os animais os animais, por menos aquí na nosas zona críanse eh, o aí bueno, libre. Eh, sí Sí, sí, igual que por Sí, hai sí, o... hai que defender, que defender. Que de Caldelas, pois pues, é Monte de Ramo e por aí, pois está en que eu, no, eu un, Castro Caldelas en Mazaira, eh, por a en zonas que eu, as que eu coñezo, vamos. Sí, sí. Pero, pero claro, eso é unha cousa e outra cousa son estar má macrogranjas macro de 20.000 e tantas vacas que as hai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 cas no, vacas libres caía moito por aquí o meu pai encantállle moito ver as vacas e íbamos a Villaverde porque el eh. encantállle ver soltas por el lixo os soltos como caserío de Meiro que ten tamén, eh, eh unha carne deliciosa porque porque a carne que les producen dos do do do gando mm. solto. Sí. Eh, pero, pero claro, a xa quando é outra historia de diferencias, etcétera. El... Si, sí. si, sí, si. Sí. É, entón, claro, Galicia eu lembro cando era rapaz e polos anos 70, dices, Galicia está llamada a ser a despe despensa de Europa e de Israel e de, de España e certamente temos todas esas condiciós para, para, para, para selo, non porque claro, eh, pero claro, cando te enteras que ves eh, eu lembro que algunha vez vindo de Barcelona que casaba por Hernándido era vía esa granja, creo que era de Pascuales, eh, no tampouco. Eh, pero bueno, eh, digo, bueno aquí, aquí donde onde onde mmm, as vacas porque desgraciadamente é claro. un terreno rolámpo, non. Eh, eh, bueno. as, as vacas, perdón, as vacas e tamén os cordeiros e tal, porque bueno, sí, agora sí. tampouco teñen moito no, non se ven esas no. manadas que que que se veían o, sea, o rabaño de Dovellas e de Sarxa sí. o sea, de, de do que a o ganado lanar ecolóxico tampouco se, tampouco se ve o xa, eh, xa non pode dicir, pois vai a comer un lechazo de non sei onde porque non, non é xa non é tampouco ecolóxico é, non é, Pero, é, hai, do, que, do, hai que defender a nosa a, a gandería iría, por suposto, que... por suposto a nosa gandería hai que defenderla porque ademais está nunha situación precisamente debido a estas macrogranxas uh -huh. está nunha situación e bueno por exemplo, aquí temos que bastante amistades é eh, incluso porque ten de todo, comprou os embutidos a eh, toda a Begoña de, de Fonchave, aquí Ah, na... si. Sí. Eh, Entonces pues, pues teno tamén, a eh, gandería eh, vende moitos queixos, vende, sí. eh, de, bueno, pues de de, pues, de chorizos, eh, de de e eh, de todas estas cousas e eh, uh -huh. eh, cambia bastante o sabor, eh, ¿no? no notase. Hombre, notase porque porque pero mm, falando con ela, claro, pues a chicharra, ¿non? Si está na granxa, está, ven a xente que Eh, claro, parecille moi caros tanto os, sí. os, os produtos parecille, claro, oh, coña, que tal é bueno, eh, ¿Eh? eh, es que, es que claro, non é unha cousa, unha cousa, e outra cousa, outra cousa exactamente <risas> eh, eh, ademais a min eh, en Fonchave, fai me gracia porque ti pasas, pasas a vida delas eh, que están facendo sí, ineses sí. prados tan longos casto sí, sí, xatico, acercaste e sí, sí. os xatiños, como son tan curioso acercanse a ti a mi faime sí, gracia porque a chapa que le ven é máis grande que a orella si, sí, no, e ademais concretamente Begoña non ten unha explotación sin moi grande non no. porque, ahora non lembro ben, ten unha nave tal, pero bueno, poden ser sí. 30 40 vacas tá o Sí, sí, sí, tan pouco. Aí máis grandes, claro, porque hai un extensión máis grande como en Villaverde. Sí. Mesmo en Fonchado tamén hai outras sí, e na outra, un pobo que me acordo, a Gasalla, que se chama. Ah, sí, a la Salla, sí. sí, que queda. Eh bueno, pois pues, pues por ali Eh É, eh, eh, bueno, pois é eso, non, falar un pouco de todas estas ver, cousas que... A, a verdade que esa reivindicación de, de, bueno, pois poñer en valor a, a, a gandería sí. galega, Hombre. tamén, tamén eh, eso representa precisamente algo que non fai faltar ninxiquera poñer llenome, a calidade da carne galega... Home, por, por suposto... Está... De feito, ata en galega estás, eh? está, está tem pulo, está coñendo bastante pulo e tal e ademais eh, cotícese, pero bueno mm, Sí eh, é, un, é un grande reclamo para todos Sí, un grande reclamo, que... ademais que, é o que dice a Xulio, non a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 explota digamos de, de explotación de están mm. ahogando solto eh, sí, sí, sí. onde están chuídos como decimos por aquí que están metidos aí nunha en cárceres seis sí, animales sí, sí. ¿no? como como, sí. como hemos visto algúnha reportaxe de, de, sí. pues de, de tanto de porcos como de, de en fin, de, de animales, de cualquier tipo. que sí, eh, sí, sí. Logo, ves, ves o mellor de, eh, como veñas por unha nacional o por aí de, de Cataluña a Galicia, pois, pues uh -huh. encontraste camións que xa, van sempre de noite, van ciscando sí. polos ou van ciscando e pues, teño, digo, porque, porque porque me ten pasado, non? De, uh -huh. de adiantar un camión e ver como caían polos do camión. Aí sí. sí, sí, sí, sí, en sí, Cataluña, precisamente, unha vez, vindo, de, vindo, de, vindo de, de Andorra de Vigo, iba un camión e, e iba ciscando polos porque iba, ademais íbamos pobres polos ali e, e, e todo eso pois, pois, pois bueno pois, pois comémolo Exactamente. bueno, eso que hai que diferenciar cando un vai á tienda pois pues, darse conta de que, que tipo de cousa claro, claro. mercas hai que eh, darlle valor precisamente a esas mea, aquí, cosas aquí por como... exemplo temos empresas como Poren eh, ou outras que se poñen ponen no pol... claro, salen un pouco máis caro pero ya a veces é mellor comer menos e de caridade que, eh, que hai un creo que ensada ensada así que é unha chapón que non leva antibióticos está que é, os decoren a empresa coren e fa aí creo que fain os polos ecolóxicos Claro son sí. o doble de caros cos outros o, un pouco máis pero bueno tampouco é, é eu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 posto que as as vacas claro. están en completa liberdade é, claro. e entonces eh, bueno, pois eh, son sí. soltas, o sea, non hai nin siquiera teñen oh, balado sí, nin no nada nin, para poder. Entonces que hai cando vai un por aquela serre co, co, co, co, co auto, sí. pois hai que ter, sí, ter coidado. Te, sí, sí, sí, sí, eso, sí. eso pasa moito por Asturias, asturianos ah, sí. eh son no. moi así como máis digamos, non sei se curioso, se palabra, sí. pero máis aceitados, tamén é pro clima é que sí. eh, o hai máis orballo, entón hai unha herba que, que, que nace nas cunetas, entón a, a, as propias cunetas de, de as vacas que efectivamente están mm, pastando nas nas cunetas, non? Uh -huh. Eh, eh mm,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 Ves que esas aldeas esa, esa abandonadas, como en Moya o por ahí... Alguna, sí. eh, bueno, por aquí es la parroquia de Moya, no digo... Mm. Aquí, no, hay tres Moya, Quintal, Vilares, Moya... Bueno. Sí. Eh, eh, pues, yo digo, coño, pues esto está todo poblado, pero no, no son son bueno, os prados, as sí. mellores e tal, pois pues colleron ás para eso para entón tras trasladan as mellores gandeiros de Cervantes un gandeiro, eh. traías aquí a nadie. Sí sí, sí, sí, sí, sí. E entonces pois pues, foi o que me dixo el. Dixome, mira, aquel señor que tá al riba, meu irmau, pero eh eu que eu dono destas vacas. Uhum. e día pois, aproximadamente di, me dixo con un acento un ou algo así, e entón foi cando me dixo a min, dixe, si, sí, e que o principado poncho máis principal que a auga e o cercado para claro. que non se salian dese cercado ou non se vayan a Astúria, isto a Galicia ou se perdan polas carreteras entén, polas estradas que hai, e entón, pois, dixe pero tens que te lo limpo uhum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 Bueno, o caso é que a, a defender ese tipo de gandeiría é importantísimo sí. posto que en Galicia pois pues eso, non, sí, sí. non se chega, a, por lo menos non se abusa precisamente do, do, dos No, do, no, no. Hai unha cousa que eu quería poñer en valor e eh, además hm mm, bueno, neste momento ainda máis, que, que, a, a pastora que temos amiga ah, nosa en, sí. eh, en Nieves, en, en Nieves, a Nieves Fernández, si. Sí. Sí. un rabaño de 400 ovellas que leva él cada día a a, a, a súas leiras claro. o sea, se, bueno, pois pues, mm, eso é un traballón un traballón é claro, que hai que poner en valor porque eh. Eh, eh, eh, xa digo no se pode o xa hai que disociálo con coque o, esa macogranxa un... que ten mil mil cabezas mil, mil e pico cabezas e que ademais están todas pechadas e ademais claro. e ademais, claro. ademais pienso claro. que non a levan ao leiro, a, no, a leiro, no, a leiro non a levan ao monte Ese, entonces esa diferencia é es importante y al mismo tiempo es un valor que tenemos hemos engadido eh xa. Claro, que desgraciadamente Oxe, pois pues, pues, pues, estás extendendo incluso eh, doe porque usten para América, tú para aí que se esté extendendo a, a chamada comida basura, non? De de de pois pues, bueno, da hamburguesería, de sí, sí, sí. de, de, de, de, de as eh, to, pues, salchichas, de todas estas historias. Sí. Eh, despues, do, os doces tamén moi graso sí, grasos, pues, grasa E eh, todo eso Claro, ves que a Sociedade Americana realmente, claro, a Sociedade Americana está está estandendo en de España desgraciadamente porque xa hai rapaces con, con moi poucos anos están pois pues, moi moi obesos, eh, moi obesos, o sea unha obesidad, obesidade, unha obesidade que que é peligrosa, claro. además, que está eh, e todo eso pues, ven precisamente dunha mala alimentación, dunha mala sí, sí. mala, a mala alimentación pois pues, vem de todo esto, o sea da agricultura Um, e, xa, intensiva da da de sí, sí. E después, da agricultura como como opinara. despois outra cousa máis que outra cousa máis que ademais favorece, favorece todo, todo, todo este estes produtos novos e estes produtos importantes que temos a carón, que sí. decir, da, da propia que non teñen porque ser propiamente ecolóxicos, senón que son de, de, de, de, de unha claro. producción dunha produción sana. Sí sana. Claro, claro, en porque todo, en, to, en, en España, no, par, de quitado do norte, evidentemente, todo o que é Asturias, eh, Cantabria, eh tipo sí, País Vasco, uh -huh. tipo pois pues, o resto, incluso por exemplo en Lleida, hai unhas macrogranjas destas de tamén, de, uh -huh. de e incluso algunhas pois pues, foron denunciadas, se foron sí. eh, bueno, en Murcia, en outros sitios uh -huh. que non son sí. propiamente para isto, non, ni no, que para hort, para para todo isto, pois pues, pois pues, están máis adecuadas, pero pero para para qué? este tipo de de, de, de, de, de, de, de gandería non están non están adequados, non están adecuados se... O sea, non, non entón aí eh, a parte que é unha unha unha de valor pois pois non non está ben, está. Eu eso queria poñelo porque claro, cando deixo que se fan críticas e tal, non, a veces e bueno, confundes al macrogranjas con con un granxeiro por aquí que pobre vos está brincado de impostos, que además te descargan de de importos de todo é que, sí. bueno, viven sí. razonablemente eso, ven, pero, pero a costa tamén de facer horas por, e horas e horas Por iso, o facer unhas fiogas ahora que ven o tempo eh, ou unhas orellas con, con ovos de, de, de, de galiña galinha mm, pero non é o mesmo que ovos dunha de, de granxa por moito que digan que <ríe> Come, claro <ríe> <ríe> <ríe> Claro, que Que, que, que, que xa nos quedan uns minutinhos para rematar o programa que nos agrade alegramos moitísimo de que ti continues con Ben eh, toda a familia seguro que estará Ben realmente eh, eh, unha aperta para todos eh, os colaboradores e eh, eh, eh, bueno pues, falábamos antes das tanxueiras foi un, un, eh, un fenómeno un fenómeno, foi, sí, sí. foi un fenómeno social importante Eh, bueno, hablábamos o sea, del micropesado, ¿no? Pero tenen... claro, fue un femoral importante que, que bueno, pienso que independientemente de lo que pasó de todo el femoral, sí. eh, pienso que salió un feiron gañi engañando todos, precisamente esos gallegos más que o sea, nadie. En en que... Saímos engañadoras, sí. Porque, bueno el, Veo están ben ve como Como haber participado na Sí, sí, sí festival, Nos dixemos en, no. en ese momento que Nos dixemos en ese momento que Os nosos programas son, son Talismán para eles E sí. de verdade que, que así o foi Bueno, Kike, pues hasta a próxima semana Que intentaremos voltar Voltaremos outra vez A mesma hora de sempre Duas oreñas claro, de Radio en Belén Estou por aquí para, para O vosso dispor Muy ben Pues bien, grande voy a, voy a acabar de ver el Celta que debe está iba ganañando un cero no sé qué hora a ver a voy ver si sí. acabas de verlo, partido Muy bien, muy bien. para todos, eh, para para todos y eh, para todas. Muchas muy gracias, bien. hasta otro momento, Quique, apertas fondas. Conectamos esta música para decirle a todos os nosos que, que sigan conectados aquí en Radio Cornellá que teñen moitísima eh, producción que seguro que lhes gustará eh, Despedímonos ata a ta semana ata vindeira o sábado que pase unha feliz semana Pois, pues, amigas e amigos que anoites e xogoso descanso arrúa a Rúa vosa liberdade e a ser felices e quererse moito